Zintzelik errati antuten arizaete, geiz erretegia zaioa, eta ostegunero egiten dugun bezala, ostegunero ia ostegun guztietan, barkatu gure gure, gure kikarrak, baina, bueno, alakoak ere izaten ditugu batzutan, ba, ezaten genuen bezala, ostegunetan, imanolekin egoten gara, literatur txokoa egiten retorzen zaigu, eta baita ere guraldiaren berri ematea, nondekan hasi nahizu gorkoan? Guraldi ikaziko geha, gara netik azkarka dela, ez da? Ba, eh, Baitu, bai, jareko izulan basaia. Ezan berrean neguske egiten dula, se hori deno badakigu, bai, iragarpenak, ba, venga, gintzazo, iragarpenak, este burako, venga, tasmatu, venga, venga. Adibidez, hemen, zagardo eguna daukagu. Zagardo eguna... Baitan... Aretan... Euría, seguro. Zagardo ah, egunean betio niten dui. Ba, eh? Ba, es? Bueno. Ba, egizan, bai, zagardo egunean normaldean nolako aterrune batzuk, ozen no, dira, bai, eh? ba, no bai? No nolako aterrune batzuk, egiten du, oina. Gastetik gaur arte. Bueno, gaur arte edo, nes. Ja, mai subconsciente esa invitación, eh, dizen ai Orduan on, orduan ira, orduan ira egingo dula. Bai, bai, ona, oso ona, Bikaina, itsura zure baldiorna. Vale, vale. <laughs> Emate zugu vaimen literaturaekin hasteko. Sarekarri dugu zo gaurkoa menga. Eh, gaurkoan Gaste Gaste literaturaitzenan, eh, ba, sea esparru eh, zail horren, zera, ale bat ekarri, et? Eh? Eta zaila diotze askotan gazte literatura psh, def, esatea edo el duentzako esatea, normalen, ez dago ez dago muga bat ere garbirik. No, ben, gazte literatura esaten da protagonistak gaztea girelako. Zagasunetan ere horrela da. Mm. A, novela bat, ba, mutilua bat, ba, eta git, amazien ezortzi urtekoa, eta bai bere bere bizitzenak edo kontatzen ditu, lehenengo pertsonan dago idatzita, eta nahiz eta niri lehenengo pertsonan idatzita dauden liburuak, asko ba, ematen diaten, ze oso zaia da pertsona baten barneizketa retratatzea, eta ondo retratatzea, ma kaso honetan uste dut e, liburu txukun baten aurrean gaudela, eta aurre e, ekarri dut gure txoko honetara, E, gazte, gazte literaturari buruzari zinen, ez atelesu protagonista normalean gazteak ezaten direla eta hori ale izaten da eginetan gazten egiten den horietan eta zaila da, zaila da, da, umentzako aski dazten da, edu dena, bai, e, ga, gaiak ere normalean zer ikusia hondi eukitzen dute, zauda, segun ze gai den, yes. gazte entzako, vamos, esintzera gai harraro bateken, zebera da, puf, esa izi interesatzen, orduan pentsatzen du protagonista gazte izatez aparte, ba, gertatzen zaizkion gauzak ere, gaztei gertatzen zaizkionak izango dira, eta gaia horringur horretan jugo dela, ez da, bai, Bai, baion eh bereiz, io, bueno, Izenburo ese Gozán, importo de eso Izenburo de eh? Bota, bota. Bai, beira, liburuaren izenburoa Kalte gabeko jokoak. Uh -huh, eta kalte. idazlea Ricardo Gómez. Aha. Uh -huh. Kalte gabeko jokoak. Bai, eta da eh nobela bat, eh, ba, bai gazte baten dena eta zuko esatenzun bezala, ba gazteen gaia que o ikusten ditunak. Kaso honetan da eh, mutil bat, eh, Sebastian Izenego bat eh bat eh tiopa bal gustatzen saiona videojokotan ibiltzea. Eta videojokotan bereziki eh ba violentziazko videojokotan ba ba, bueno, ba tiro azbotatzen eta noralabait ere ba, e, erronka militarrak edo ditun videojoko tipoietan oso moda, oso agresiboak direnak, baina narrakasta handia dutenak ba, hainbat hainbat pertsonen gan eta gazteen artean ba bereziki ba oso sonatu ez direnak, eta oso sofistikatuak ere, denesan berroa da. Eta, eta gure protagonista, Sebastian, hau ba artista bada, horretan, e, bere bizitza herrealean, pues, bueno, ba, nera be barten retratoa da, ba, bizitza gora beratxua, be, maitasunean frustrazioak, ere izkiretasunean ere osongiez, eta bom, dena hankaz mora daukala. Etxean ere familia ba, amarekin bakarribizidat, ama ere ez dauzko gustora bizi, ez baihtu bere gora beratxoak, baino e, mutilonek bere, bere burua edo bere izatea asetuta sentitzen du bideohokotan ba, azten denean. Eta hori da nola ere abia puntua eta amua zango dugu ere. Mm -hmm. Ondo, ta hortik handa torguero ez dela etxetik handa atzentalako gozak edo beste bide batetik jarraitzen du. Eh, bueno, etxetik, atera, atera, alabe arrez institutora joan behar dulako, eta, bueno, gustatzen zaio lagunekin elkartu, eta, ba, buelta bat ematea, ba, giz, ba man, baduelako ere, ba, egirina, ba, egirina, ba, pikotea topatzeko, eta, ba, lagunekin eta horrela zehatzeko ez da, eh, ondo konpontzeko. Baina, e, ezinian ibultun da tipoa ez beti, eta ez dut nobelako ari ere gelegi askatu nahi, baino, e, bai, hor, e, gora berak ere baitu kalean, ez da, nobelak uste ez da, desarroiatzen dugu, garatzen, ba, bere gelako zuloan. Baino, ariaren zea importantena, e, bai, bai, bai, desarroiatzena, eta beretzekik gainera, zea batekin, e, ikuspuntu oso interesante batekin, zertipo hau, hain hona da bere jokoetan, bai, enpresa batek pagatu egiten diola e, jokoen garapen berriak probatu ditan. Eta e, ingresatzen dute kontuko rentan diru bat, askotan bere ama ere izutzeko, izuten duten diruak, e, amak soldatak askarradu eta semeak hilabete batzutan, amak baino gehiago ere irabazten du. Baina e, ba, mutilau ba, bere ditan aurrera junala eta joko gero eta gehiago probatu gala Ba, aztengara konturatzen eta honetan nagian irakurleak ba, mutil protagonista baino gehiago konturatzen gara, ba, igual e, berak erabiltzen diuen jokuak ba ez dire la ha ha noosoak eta zi lazuik jokuak. Tammen narrazaileak edo idazleak egiten duna sarartzen dut tarteka beste ariaren beste aldean dagoen, aordenadorearen beste aldean dagoen, jendea nortzun dan kontatzen digun narratzaileak. Eta ba, ariaren beste aldean daudenak ez dira ez, eh, joko asmatzaile zoila, eta dira eh, militarrak. Uh -huh, eta ba, mutilau frogatzen ari den eh, zeak, borroka teknikak, ez dira borroka virtual utxak errealidadarekin gurutatzen hasten dira. Baina errealidadarekin gurutatzen dira mutiak ezakiela eta ezakienean. Nola oit esateko mutiari ematen dizkiote hainbat arma eta hainbat tresna, eh, ba, helburu batzuk lortzeko, jolasean, elburu mitzitara batzuk lortzeko, baina beste aldean dagoena dira droneak, uhum. eta benetako lurraldeak, eta benetako gerrak. vaya vaya vaya Ba, bai, ba, bai. Ba, bai. Eta orain e, ulertuko didazo esaten dudanean, ba, e, li buru honek helduentzako ere zerpentsatu, ba, ere asko duela. Mm -hmm. Bai, e, e, juntzei buru, a, ustu zuk koparitutakoa dela, tegero sospechoek entzene, bai, zuk koparituz Ezen, bat ere ospetxua zela, nola zenura? E, goze jokoak, goze jokoak, gero trilogia bat zela. Ta hua ere gaztentzako zen, baina on, claro, gero bueno, gero ez dakite, pelikula ez dut ez da ikusi, eh? Ez dakit nola zen. Baina on, liburuan, bai, ikusten zen, bazi du den gaztetxoen arteko jolas bateko moduko, ozea, barra litio da, baina on, gero ez dut, ostras, honek ere bai, o, jende asko dago hauekin jokatzen eta gauza asko bueno, hola, horretara juntzei buru ez dakiz gati, pentsatu baita ere igualez, bae, bae. agore antzeko izan daiteke ezta da, e, gaztentzako potolo xamarra agian historia edo zen atur realde ditu e, el, el, liburua ez ditu berreun horri alde egun da iruro egitea manelagitzen ma, baina oso e, irakurketa ariña planteatu nu atalka nahiko atal mordoska dauka, orduan atal kabanatze horrek ere ba, badakiz irakurt eta beti arindu egiten du eta ba, ba, bueno, gero, bere egituragatik eta narratzaileak nola kontatzea ditun gauzak esan e, lan harina da irakurtzeko bueno, irakurle normal bat entzeko erratza, txango dugu eh? eta ba, ez, ez, du, ez du erronka beretzirik suposatzen mhm mm Eberes eh, originala gaztelera zengodaz, idazlea madrildarra dugu, eh? Sebastián... Bai. No, no, no izanadu? Eh? Ricardo Gómez. Ricardo Gómez, oida. Bai, madrildarra homenda. Sebastián... Bai, hau da... horrein eh, dela, eh, da, bi hiru bi urte, bimila mai eta mairuan, ez dakitzein fetxatan, eh, kalera tuztuten, luis bidez argita de txekoak, birela iba izabalen eh, gaztelaniazko zeak, ez da, kideak. Mhm. Uh -huh. Euskera, zainzutzen ere hori da, Ibai Zabalekar giteratu duela gozizu. Uh -huh. Eta, zer moduz dago euskeratu da? Ondo, ondo, e, ezakitez dio, te hola gehiagir erreparatu, eta giterna iz, txokatu izkuntzarekin, hori beti de senale hona da, eta ez nahiz konturatu, gitzulpen bat dela, ezak, inol, esan, jari, eta jariotasun honean da, aitorraranak gitzuliduta, esan ofizio ondo ikasitaduen gitzultzeilea bada, aitorraran, idazle ere badena, por zirto. Mhm, bai bai. Eh, araroa ke tentei zu norrialde izan duzu ta gastentzako dain beste, baina zuretzako gehiagitsu esan da. Zer, normalean gutxiagok, eh? Bai, bai, bai, neri eun horri gora kalambre ematen dite. Eh? Oso ona izan behar du, nik irakurtzeko. Ez dela, harrik abotatzen ditut eh? be, Beraz oso diguru hona da, zer beste lehi zinatek iritsiko gukera, pa, ni paraletxe, así que... Bai, bai, bai eh, bueno, oso ona edo, beintzat, nire guztoko izan da nahezan nizut. Arrapatu naho, utzea horrek, ez eh, da? Azkotan eh, iruitzen ba, gerra, gerra jokuak, ez da, direla auzaba bat, eta oso serio a Ramos de Teagas igual gaur egungo gerra hauek eta makina e, pilotori gabeko makinak eta nola aridan sofistikatzen gerra eta nola gaur egungo hori ba norbaitiltzea beti esaten da bomba atomikoaren botoi famosoa eta uh -huh. non zapalduko izan eh eta hori ba, ba, da o, e, gerraren izugarrikeriaren beste pauso bat eta gaur egundia agian gastetxo batek pentsatuz joko joko sea batean ari dela, ez? Eh? Errugabe batean, ilungo kalterik ez daukan izenburuak dion bezala, kaltegabeko joko batean ari delakoan, ba igual, ba, pantailaren beste aldean Sirian edo Iraken bombardatzen ari da benetako jendea, benetako jendea hiltzen ari da eta suntxiketa, ba, kaltegabeko jokotik ez du zer. Uh -huh. Eta en chama en due aos nik ustez eh, den hori oso on gertzen zaigun zea dela ariketa dela. Aha. E, ikusten hain da, eh, ikusten hainntzen, azalean ikusten da bai garaibateko gai, ah. ez dut ezena gogoratzen ez, baino lehenengo bideojokotako jokotako da, ez? Soy Bai, bai, bai. O sea, pixel bat zu berriro bai, bai. a ziren afiu fiu fiu, bai, fiu bai, en lagochi bat iditzen araketan honea bezala gexistentzia e, bai, eta, eta holako diesel bat zu ziren disparoak eta gorantz zeuden etxaiek eta baixo honditu bai. eske gazeran chikitzik ikusten hainitzen baina honditu eskeo irudi hori ikusten da dela kalaberantzeko bat ez bai. eta atzean ikusten da lerketa eta lerketaren ba, bueno, lerketa baten bakiak eta sua eta hori oh, da bai bai, ah. ba bai, ba bai, bai, bai barruan baditu irudik egegaz dut ustez ez, ez, ez, ez du irudik bat ere ez, ez egiesan, e, eh, bueno, eta kit irudiekin ze efektu egingo zuen baina irudik gabere oso mi da, ondeta dut behar irudik e, historian xarteko eta bere, bere mamila guztiz bat niretzeko eta servei gehiago esan dezakezu eh, idazlearen inguruan, Ricardo Gomeze jilean ba, edo ba, eh, ez nahiz pertsona memoria ikeragarrizkoa duen eta badakit euskeratu dizkiotela obra gehiago Ricardo Gomezi, batzuk aur literaturan beste batzu gazte literaturan eta idazle bezala badakit ba, dela pertsona bat eh, ba, bere leku alkitu duna ba, Espainiako eh, literaturan, bere ziki hori eta gazte literaturan baionez titula gorla bat patean ez eman. Eta gezu kortikando acaso un ordenador bat txartzeko, ba, tekleatu eta izenburu batzuk gordetzeko, baina nik, nik ba... ez, ez, ez dut bat dizu. Ba, es, batzu topatu ditut horretan daitean izelako, baina bueno, ikusi dut asko da astutula, herderas, bai, eta ez da kez tenetido cábala los numeros, la hij, las hijas de Ptuga, Bruno la casa del espejo, gero Ay, en augero, a ver qué hallo el perro que buscaba estrellas. Bañan, bueno, está aquello, eh, bestura, bien, vale, La isla del nunca me olvides. Hey, ba -e, o -o -o que ba -e. El sueño, quiero el sueño de Lukshu eta euskeras a dejar Ricardo Gómez. Euskeraz jarrikot, ahez atrezen duen Euskeraz, venga, pa Ahez zerbait atrezen duen Eee, karo Izen horrekin, ez, eta abisen horrekin Atrezen eta izkietetak zen bat Twitterkuntu, aktoren bat ere bai Eta Eta zer gutxikeiago Bueno, hemen begitzen dintzen baita Adibidez, Ibaizabalen badauka Eguneroko Jokatz ere muan, Eta Izar Bila Davilen Txakurra Me, aha, aha. Oie biogegutxinez bio bai Eta bueno, gero, iba, agian gehiago ere Eukiko ditu, ez, pentsatzen dut. Ba, oso ba, doi, Manol, ba, agian e, Ba, gogoratzez? Ba, maitu baino den, fitza pixka bat Bai Ba, ba e, liburuaren izenburua kaltegabeko jokoak Idazlea Ricardo Gomez Argitaratzeilea Ibai Zabal Horri e, aldeak Eunda irroi Eta ma asko, eunda laroi e, eta bila. aurki bidarekin endalaro eitalau uh -huh. eta horixe eh, amezlari bildumaren barrukoa, amezlari den hogeita lau gazena egintzen bila, bilduma interesantea da oro amezlari hau, ibai zabalena, amezlari hau abi, ibai zabalek, baditu bilduma bat egizan, eh, gertotik zaintzeko modukoak, eta horietako bat amezlari da baina nimen eh, gauza eh, oso interesanteak irako horre ditut bai aurrekoak hemen irakurtzea eginez, zer liburuaren e, galean agertu zitu dago, neska baten hitza Anteudo Gomez Erdarena, osongiztegoen, hogeita bigarrena gazurrezko datu dailea ere bai, hogeita badarrena ilketa liburuta egin nazionalen osinteresan dizantzen, bi, ere bai, bai, e, atzerak agiten nahi niz, eta egizan, e, irakurri eta ditu danak, ez direla denak, denak ere onak iruditu ziteizkidan bere garaian, Uh -huh. Una que lo bai, bai el. Estoy a, daukaten obrak bai. Ilsulpenaques, gaienakes. ez bai, bai Ilsulpenaques gastelaniatik, eh, uh -huh. okerztenais. Baos vai. ondo, baos ondo Imanol fa, bueno, hoixe dena, eh gure egiten iten bali madu sagardo buena tipaso saitask, guraldi txarre egiten manego beto sotori, sebesta de nosutas o batuko gea. Así que, bai, bueno. Seguro el lleno de la Sagardo, una 22 ¿verdad? ¿no? Oiga, oiga, oiga, seguro vayas. Bueno, va Ondo Billy, está aburrando a estarte. Eh. Ahora, no, ¿verdín? ¿Dónde están? Venga, aburro.